Capitolul 13 10. Sărbătorile Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Romani 146. Primele sărbători la creștini au fost Duminica și Sâmbăta. Paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Duminica paranteză 1-a zi a săptămânii este o sărbătoare creștină, pe când sâmbăta, paranteză, sabatul, este o sărbătoare evreiască din orânduirea vechiului așezământ, care era totuși respectată de creștinii iudei. Creștinilor dintre neamuri nu le-a fost impusă. Despre ziua întâia săptămânii cunoscută sub numele de zi Domnească, Ignatie vorbește într-o epistolă sa, epistola către Magnezie nouă, ca despre ziua în care a răsărit viața noastră, adică a înviat Hristos. Tot el zicea, creștinii nu sabatizează, adică nu trebuie să țină sabatul. Mărturiile despre serbarea Duminicii sunt multe. Justin Martirul, Apologia, Meliton de Sardes, Dionisia al Corintului, Tertulian, etc. Uneori este amintită cu numele ei păgân, Dies Solis (paranteză ziua soarelui) duminica era ținută ca zi de repaus (paranteză tertulian Atenagora de oratore 20 istoria Bisericii universale) Canonul 29 al sinodului din Laodiceea anatemizează pe cei care urmează iudeilor și nu vor să lucreze sâmbătă (paranteză Teofilact comentarii la evrei volumul 3) interesant de analizat un gând al lui Origen pe când mana nu se da iudeilor în ziua sabatului, cuvântul lui Dumnezeu, această mană cerească, se pogoară în fiecare duminică asupra creștinilor, încheia citatul, preot Musceleanu, Origen, Comentariul la Exod 007. Dar, întrebăm noi, numai duminica se pogoară lumina cuvântului lui Dumnezeu peste creștini? Celelalte zile ale săptămânii ale cui sunt? Mare atenție! Atât duminica cât și sâmbăta ca sărbători erau ținute de creștini fără nicio obligație. Cine nu ținea sărbătoarea nu era silit. Cu secolul al IV-lea însă lucrurile s-au schimbat. Constantin ordonă ca ziua Domnului care este ziua mântuirii să fie destinată rugăciunii. Ordonă ca sâmbăta și duminica să fie sărbătorite în onoarea tainelor ce le-a săvârșit Dumnezeu în aceste zile. Încheia citatul Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericească, Georgescu, Istoria Bisericii Universale, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Duminica a fost rânduită ca sărbătoare în statul roman în anul 321 de către împăratul Constantin. Constantin învață pe toți soldații săi au observat ziua Duminicii care se numește și ziua Soarelui. În ghilimele, paranteze, sebiu de cezarea, istoria bisecească. Jean Vartmont Sărbătorile noastre abia creștinate sunt o reminiscență, o prelungire a vechilor tradiții păgâne, în care se regăsesc bucuriile sărbate primăvara pentru a slăvi reînvierea și toamna pentru a slăvi dărnicia naturii. Încheia citatul din Dicționar al Mitologiilor Indo-Europene Asterie a la masei scrie, pentru creștini și pentru cei ce iubesc studiul Sfintei Scripturi, frumoasă pereche formează aceste două zile, sâmbăta și dumineca, pe care timpul, prin rotație, le aduce în fiecare săptămână. Ca niște mame sau ca niște guvernante ale bisericii, aceste zile strâng la un loc poporul, încheia citatul, omilii și predici. Istoria nu spune nimic despre vreo sărbătoare până la certurile despre adevăratul timp pentru ținerea Vinerii Mari și Paștele, certuri care au tulburat biserica în secolul al II-lea, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1. Preot Musceleanu Adevăratele sărbători constau în împlinirea datoriilor, în a se ruga neîncetat. Creștinii, deși țin unele sărbători, Duminica ziua de Paști și Cinzecimea, totuși adevăratul creștin în toate zilele anului este unit cu Dumnezeu prin cuvintele, faptele și cugetările sale. Încheia citatul Origen contra lui Celsus. Origen, meditând asupra celor din Romani 146, cu 6, scrie Creștinul săvârșit ține ziua de pregătire, pregătindu-se în fiecare zi. De asemenea, ține ziua Paștelor, mâncând continuu carnea cuvântului, iar ziua Rusaliilor, rugându-se zilnic pentru revărsarea Duhului. Un creștin nedesăvârșit ține literal duminica. Un creștin desăvârșit o ține, trăind fără încetare, o viață sfântă, neținând în seamă sărbătorile săptămânale sau anuale. Încheia citatul. Fer Augustin iar celor ce ne acuză de a fi contrari legii Vechiului Testament, întrucât nu practicăm prescripțiile ei cu privire la sabat, la sărbătoarea Paștelor, azim etc., le răspundem. Găsind în el, parantezând, Hristos, odihna noastră, noi observăm cu adevărat sabatul, Paștele noastre, acestea sunt Hristos, sinceritatea și adevărul, iată azimile noastre. Toate și-au împlinirea în Hristos, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Încheia citatul din Adversus Iudeus. Mircea Eliade vorbește de procesul de păgânizare a creștinismului primitiv. Paranteză de la Zamolxis la Gingis Han, București, 1980, în prefață. Paștele Cele din discuții pascale s-au produs la prima jumătate a secolului al doilea. Unii țineau sărbătoare, alții nu țineau. Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Tot pe timpul acela, unii serbau răstignirea, ca și învierea. Paștele răstignirii și paștele învierii, (Paranteze Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Cu privire la data serbării paștelor, se obișnuia ziua de 14 Nisan, zi în care evrei obișnuiesc să mănânce mielul pascal, indiferent în ce zi cădea. Alții erau de părere că trebuie serbat numai duminica (paranteză Eusebiu de Cezarea, istoria bisericească) pentru a stabili acest lucru s-a hotărât o adunare a tuturor episcopilor mai însemnați, însă nu s-a ajuns la nicio înțelegere, rămânând ca fiecare să serbeze cum crede, numai să fie pace (paranteză Eusebiu de Cezarea, istoria bisericească). Sinodul de la Arelate 314 a hotărât ca toți creștinii să țină Paștele într-o zi și un timp în toată lumea, canonul 1, iar sinodul 1 ecumenic 325 a stabilit apoi ca ziua Paștelor să fie prima duminică după lună plină de după echinocțiul de primăvară, 21 martie, paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Lopuhin, Istoria Biblică. Cea mai veche urmă pozitivă despre existența paștelor o aflăm în Biserica Ortodoxă Română în Așezămintele Soborului Celui Mare ținut de Metropolitul Sava Brancovici la anul 1675 în care la punctul 3 scrie care popă va da paștile să le poarte mirenii preafară de nu le va da cu mâna lui să îi se ia popia încheia citatul Paranteză Ciprian, Acte și Fragmente, Blaj 1855, publicat în revista teologică Sibiu 1910. Alături de principala accepție culturală, bucurie pentru învierea lui Isus Hristos, Paștele are însă lumea satului românesc o semnificație mult mai complexă. Totdeauna la începutul primăverii. Ea se suprapune peste data unor străvechi practici de fertilitate și fecunditate Performante în vechime la echinoctiu de primăvară Paranteză Echivalentul anului nou pentru multe dintre popoarele vechi Pentru asigurarea unui cadru benefic, paranteză, optim De dezvoltarea vieții umane și vegetale Vopsitul și Împistritul, în, în a ouălor, ocupă un loc important în pregătirile de Paște, că ele sunt nu numai un simbol creștin al patinilor lui Sus ci reprezintă și un dar de afecțiune reciprocă pe care tinerii și-l ofereau în aceste zile, cât și un simbol străvechi al credințelor privitoare la fecunditate care atribuiau oului valoare de emblema Universului. Obiectul unei tradiții practicate în satele bucovine în duminica Paștelui, este udatul sau stropitul. Acesta este un obicei prin care feciorii urează fetelor când le stropesc cu apă, sănătate și prosperitate, iar ele îi răsplătesc cu ouă împistrite în ghilimele. Simbol al unei afecțiuni reciproce, oul devine în cadrul acestui obicei un semn plurivalent, el exprimând nu numai sentimentele fetei ci și talentul său de a reda aceste trăiri în limbajul străvechi al semnelor plastice în aceeași ordine de idei se înscriu și cocăturile rituale pasca cozonaci babele înghilimele moși înghilimele învârtitele înghilimele plăcintele colacii și prescurile care sunt făcute de toate gospodinele în sâmbăta paștelui Investite cu valori simbolice, legate de semantica grâului, aceste produse erau preparate din lua dospit, iar pregătirea lor presupunea un întreg ceremonial. Alesul grâului măcinatul, cernutul făinii prin site speciale, frământatul, dospitul și coptul, reprezentau etape parcurse cu religiozitate după canonul unei tradiții milenare, întrucât de respectarea fiecare etape Depindea nu numai succesul bucatelor, ci și al recoltei viitoare. Dintre fripturi, cea mai importantă pentru valoarea sa simbolică este cea de miel, paranteză mielul paștelui, sau de porcel care după ce s-au înjunghiat și curățat, se frig întregi. În unele localități din Banat, există credința ca după consumare, oasele mielului să se îngroape la rădăcina unui măr tânăr, pentru ca familia să fie tot anul sănătoasă și tânără. Odată finalizate pregătirile din gospodărie și cele culinare, săteni obișnuiau să practice în sâmbăta Paștelui sau chiar în dimineața Duminecii de Paște, paranteză Banat, un interesant ritual de purificare a propriei ființe prin spălarea feței și a trupului cu apă dintr-un râu. Cunoscută în numeroase sate românești sub numele de Scăldat, această practică se întâlnește pe întreg cuprinsul țării. Incantațiile versificate rostite de tineri cu această ocazie relevă semnificațiile apotropaice ale apei, menită al spăla și curăța anghilimele, de toate făcăturile, de toate aruncăturile, de minciuni și de urăciuni, pentru a rămâne mândru și curat, cum Maica Domnului m-a ca firul de grâu, ca vinul, ca aurul și ca argintul, între tot norodul, încheia citat. În binare aproape imposibil de delimitată a elementelor creștine cu reprezentările mitologice ale ideologiei precreștine și necreștine, sărbătoarea Paștelui a reunit la noi, într-un ceremonial complex și original, atât normele bisericii creștine, cât și practicile de proporție profilactică și apotropaică specifice gândirii populare de la începutul activității umane. Sărbătoarea Paștelor la creștini a fost stabilită de episcopi adunați în mai multe sinoade. Încheia citatul, paranteză Eusebiu de Cezarea, istoria bisericească, cartea 5-a, 23. Sfântul Atanasie cel Mare, vorbind despre stabilirea sărbătorii Paștelor la creștini, în sinodul 1 de la Nicea, 325, zice... Episcopii au scris despre Paște, părutul sau cele ce urmează. Iar cele despre credință n-au scris părutul, ci așa crede Biserica Universală. Și, în data, au mărturisit cum cred, ca să arate că cugetoarea lor nu e nouă, ci apostolică, și că cele ce le-au scris nu s-au născoci de ei, ci sunt aceleași pe care le-au învățat Apostolii. Încheia citatul. Epistola despre de 5 în Părinți și scritori bisericești, București 1988 Cine ascultă în taină, paranteză duhovnicește, cele rânduite cu privire la Paște, se va ospăta din mielul Hristos, căci Paștele noastre Hristos s-a jertfit, 1 Corinteni 5 cu 7 și știind cum este trupul cuvântului, și aflând că este adevărata mâncare, Ioan 6,55, se împărtășește din el că ce-a ascultat în taină, paranteză duhovnicește, cuvintele despre Paște. Încheia citatul, paranteză, origen, scrierea alese, partea 1, editura Institutului Biblic și de misiunea Bisericii Ortodoxe București, 1981. În legătură cu obiceiurile practicate în preajma și în timpul sărbătorilor,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 Religia păgână populară românească se trage din preistorie, de exemplu, îngroparea păpușii de lut, caloianul, venerarea idolilor de pământ preistorici. Și astăzi avem jertfa cocoșilor albi care se dau preotului la mormântări, închipuind jertfe aduse pe altarele zeilor. Sărbarea naturii cu copii îmbrăcați cu frunze verzi, ca în cultele panteiste,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 nu vedea o contrazicere între vechea și noua credință. Poporul s-a plecat în fața soliei noi care îi se aducea și a pășit în biserică aducând cu el în fața altarelor și riturile sale preistorice. Încheia citatul, paranteză Petre Panaitescu, introducere la istoria culturii românești. În orice adevăr amestecat cu minciuna, biruința o câștigă minciuna. Orice adevăr evanghelic, chiar curat fiind, dacă este primit numai cu mintea, fără pocăință și întoarcere personală la Dumnezeu, nu face nicio schimbare în om, ci îl lasă mai departe în moartea păcatului. Despre Paște vezi și în drumătorul creștin numărul 2, 1987. Teofania Teofania, paranteza arătarea Domnului sau Epifania sau Boboteaza, preot Victor Aga, simbolica biblică și creștină, dicționar enciclopedic cu istorie, tradiții, legende, folclor, Timișoara 1935. Se serba în ziua de 6 ianuarie, era numită și Sărbătoarea celor trei magi, paranteza Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 2 Crăciunul Ca și etimologia cuvântului Crăciun, unii susțin că termenul vine de la cuvântul albanez, paranteză, a, crocul, cu capa, care înseamnă butuc. Paranteză, probabil un butuc de lemn care ardea în foc în legătură cu o ceremonie în cinstea sărbătorii nașterii soarelui. Mai este și părerea că provine de la latinescu calatio, care înseamnă înștiințare despre un eveniment deosebit. Ar mai fi și cuvântul creatio, paranteză tot latin, însemnând creare, naștere, producere, paranteză noua creație, Adam cel nou, Hristos. Crăciunul la români este o sărbătoare de foarte veche tradiție. Inițial, paranteză la geto, daci, ea era legată de cultul soarelui, respectiv de solstițiu de iarnă, prilej cu care se aprindeau focuri vii în sau rituale pe vetre și di'aluri, în credința că acestea declanșează eliberarea energiei solare, creșterea puterii calorice a soarelui atât de rece în în cea mai scurtă zi a anului. Obiceiul s-a practicat și de către români până la începutul secolului nostru, Arzându-se pe vatră noaptea dinaintea Crăciunului, un butuc gros în jurul căruia se petrecea. Butucul Crăciunului sau bușteanul Crăciunului în ghilimele se mai ardea în urmă cu un secol atât în marginimea Sibiului, de exemplu la Orlat, cât și în țara Făgărașului, de exemplu la Șinca Veche. Iată ce scrie romul Simu în monografia Comunei Orlat, publicată în 1895. Încă de prim post se văd unii oameni umblând după un butuc, care îl pun pe foc în noaptea de Crăciun ca să țină până la ziua. Încheia citatul. Datina este cunoscută și la români, albanezi, slavi sudici și italieni. românii sau paranteză a românii, numesc acest butuc cărstun, iar albanezii, chercunii, ceea ce ridică întrebarea, dacă nu cumva numele sărbătorii creștine, Vine de la termenul ce desemnează bușteanul, paranteză lemnul ars, în ceremonialul nopții de Crăciun. În acest caz, românescul Crăciun, paranteză ca și Crăci, aparține fondului autohton, paranteză tracodac, al limbii noastre. În primele decenii ale acestui secol, practica arderii butucului Crăciunului în a fost înlocuită cu o alta de factură mai nouă, în podobirea pomului de Crăciun în ghilimele în care se aprind în seara de Crăciun lumânări, paranteză și artificii. Pomul în ghilimele este de obicei un brad, paranteză alb, mai rar un molid, simbol, paranteză ca și alte conifere, ale vieții, trăiniciei, vitalității. Prin răspândirea rapidă a obiceiului, paranteză se pare de origine central-europeană, s-a ajuns ca în prezent să fie sacrificați numai în România, milioane de brazi anual spre a fi podoabă de Crăciun în casele noastre, în școli, grădinițe, cămine de copii, întreprinderi și instituții, restaurante, hoteluri, etc. Încheia citatul, Drăgulescu, Obrad Frumos, ziarul radical Sibiu, 22 decembrie 1990. Crăciunul, paranteză nașterea Domnului ca sărbătoare, a fost introdusă în anul 336 în apus iar în răsărit a fost introdusă de Grigore de Nazians și Ioan Gură de Aur ziua acestei sărbători era 6 ianuarie în răsărit și 25 decembrie în apus căutându-se a se înlocui vechea sărbătoare păgână, nașterea soarelui biruitor în mele care se serba tot la 25 decembrie creștinii ziceau că e vorba de Soarele biruitor al dreptății din Malea 4.2 4 2 Mai târziu, și creștinii din răsărit au sărbătorit nașterea Domnului, tot la 25 decembrie. Armenii, însă, serbează și astăzi, tot la 6 ianuarie. Paranteza Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 și volumul 1. Sărbătoarea Crăciunului, spune preot profesor Ion Bria, a fost introdus întâi la Roma în anul 354, iar apoi în Antiohia, poate după sinodul de la Efes din anul 431. Încheia citatul, paranteză, taina mântuirii în Hristos, întruparea, telegraful român Sibiu, 1985. Profesor Spiridon Cândea spune, 1985 Se știe că, în răsărit, sărbătoarea nașterii Domnului n-a fost cunoscută decât la sfârșitul secolului al IV-lea. Încheia citat, o paranteză, Ortodoxia, decembrie 1963, cultul creștin și unitatea Bisericii lui Isus Hristos. Ciclul sărbătorilor de iarnă la români, Crăciunul, Anul Nou, Epifania, paranteză, Bobotează și Carnavalul, pe de o parte și pe de altă parte, ciclul acelor sărbători greco-romane, Brumalia, Dionisiacele, Saturnalele, Larentarele, Compitalele. Calendarele lui Ianuarie pun în evidență, după datele folclorului mitic special al romanilor, sursele, contaminările, analogiile frapante,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 Moștenirea mitologică a românilor se amestecă cu tradițiile mitologice mediteraniene, greco-romane și traco-grecești pentru a supraviețui presiunii creștinismului oriental, încheia citat-o. Poporul a gândit mitic creștinește. Folclorul religios este în fond un fel de folclor mitic care emană dintr-o concepție religioasă distinctă. Sărbătorile de iarnă ale ciclului creștin reflectă fondul mitic autohton al popoarelor din Europa. Încheia citatul, paranteză Romulus Vulcănescu, mitologia română, București, 1985. La a fiecărui sărbători din creștinism stă o sărbătoare din legea veche, Vechiul Testament, iar uneori coincide și cu una din antichității romane, creștinismul adaptând cu multă chipzuință unele vechi tradiții necreștine în propriile sale realități și cerințe spirituale. Încheia citatul, paranteză, sărbători domnești în ziarul România Liberă, 14 noiembrie 1992, lumea creștină, anagnost. Diacon profesor Emilian Vasilescu În vreme ce sărbătorile celor mai multe religii necreștine au un caracter naturistic, Sărbătorile creștine se referă la persoanele Sfintei Trăimi, la Maica Domnului și la Sfinții cei mai aleși. În special, sărbătorile creștine ortodoxe se prezintă ca adevărate actualizări, ca trăirea în prezent a actelor mântuirii, fapt din care credincioșii trag puteri spirituale nebănuite, căci pentru ei nu se sărbătorește amintirea în ghilimele nașterii Domnului, a botezului sau a învierii, ci Mântuitorul însuși se naște, se botează în vie, în ghilimele, umplându-le sufletele de emoția participării la adevărate teofanii. Încheia citatul: Arătări ale Domnului, paranteze, istoria religiilor, București 1980. Același lucru îl spune și despre frângerea pâinii. În potir nu e pâine și vin, ci carne și sânge. Ce zice însă învățătura apostolilor, paranteză Noul Testament, despre aceste lucruri? Oare nu este important să știm? Mai redăm un articol în legătură cu sărbătoarea Crăciunului. De ce este Crăciunul la 25 decembrie? Dacă anul nașterii lui Hristos este mai mult sau mai puțin contestat, nimeni nu este în măsură să dovedească că El s-a născut în ziua de 25 decembrie. Și totuși, aceasta este data stabilită de aproape două milenii, deși au fost și alte propuneri pentru ziua nașterii Domnului cu multe secole în urmă. Cea mai veche atestare certa a Crăciunului este cea a calendarului filocalian, emis la Roma în anul 336. Pe tabla cu numele Martyrum”, se poate citi 8. Cal. Ian. Natus Christus in Betleem, Iudee, 8 cal ian, fiind a opta zi din calendarele lui Ianuarie, adică 25 decembrie. Încă de la sfârșitul secolului III s-a stabilit ca toată biserica să celebreze nașterea lui Hristos, în Occident la 25 decembrie, iar în Orient la 6 Ianuarie. Mai târziu cele două date au fost combinate în una singură. Mulți autori afirmă că data Crăciunului a fost stabilită la 25 decembrie, deoarece atunci era solstițiul de iarnă. Alți autori spun că solstițiul era la 25 decembrie, abia în secolul al IV-lea. Dar așa cum Echinocțiu de primăvară nu a căzut la 21 martie, în anul 325, în timpul conciliului de la Nicea, tot așa nici 25 decembrie nu a fost niciodată ziua solstițiului de iarnă. În secolul al IV-lea acesta era în 20 sau 21 decembrie. Calculele stabilesc că în 25 decembrie ar fi fost data începutului iernii, tocmai între anii 400 și 213 înainte de nașterea lui Hristos. Și atunci cum se explică faptul că această dată a fost asociată cu ziua nașterii Domnului? Există mai multe explicații posibile. Se pare astfel că 25 decembrie este o adaptare creștină a sărbătorii romane a începutului iernii. Mai mult sau mai puțin tolerați în secolul al III-lea, persecutați apoi de dioclețian, creștinii și-au putut serba oficial sărbătorile abia sub domnia lui Constantin, primul împărat creștin, la care însă credința păstra o oarecare respect tradițional cultului soarelui, în particular cultul lui Mitra. Și iată de ce prima atestare certă a Crăciunului datează din anul 336 la un an înaintea morții lui Constantin. El este cel care a legiferat concilul de la Nicea asupra datei Paștelui, a declarat dumineca zi de sărbătoare și tot el a impus și ziua de 25 decembrie drept zi a nașterii Domnului, creștinând astfel o veche sărbătoare păgână a renoirii naturii. De ce sărbătoarea numită Crăciunul, pe lângă cele arătate mai sus, se leagă și colindul. Cuvântul colind își are originea latinescu calende, care înseamnă a striga, a anunța cu voce tare, și se leagă de prima zi a lunii, care la romani era întâmpinată cu cântări și veselie. Mai există și cuvântul Colenda, tot de origine latină, legat de primenirea calendarului, paranteză, calendele, la strămoșii noștri de pe tibru. S-ar părea, după cum ne spune cuvântul, că obiceiul datează la noi tocmai din această epocă, paranteză, vezi și coliridianele la partide și erezii, colindul la diverse. Legat de colind, obicei practicat de romani și de greci, deci obicei păgân, asteria la masei în omilii și predici descrie acest obicei păgânesc în culorile cele mai urâte. Dacă ieși în stradă ai numai neplăceri, dar nici dacă stai în casă nu e scutit de neplăceri. Oameni de rând și cerșetori, scamatori și dansatori, împărțiți în grupe și cete, tulbură fiecare casă, Sub pretextul că te felicită și ți an nou, rămân fără să-și piardă răbdarea la ușile negustorilor, până ce cel asediat plictisit dă argintul cel are, ba chiar și ceea ce n-are. Se apropie de uși pe rând, venind unii după alții și până noaptea târziu nu te poți odihni din pricina răului acestuia. Un grup urmează altui grup, strigătul strigătului, paguba pagubei. Încheia citatul. Obiceiul colindatului de tip păgân aparține calendelor lui Ianuarie, zeului latin Ianus Geminus. Sărbătoarea nașterii Domnului prăsnuită la început la 6 Ianuarie, odată cu Epifania, apoi din secolul al IV-lea la 25 decembrie înlocuiește principalele sărbători păgâne din ciclu de iarnă. Cântecele îndătinate la sărbătoarea calendelor sunt înfierate de Augustin drept, cântece nerușinate în ghilimele, iar mersul colindătorilor din casă în casă cu cete zgomotoase, dedându-se la beții, este criticat de asterie a la masei. De la necunoașterea adevărului vin rătăcirile în gândire și în trăire. Cine a primit un adevăr stricat, greu mai poate primi adevărul așa cum este el. Pe lângă multele neadevăruri cuprinse în colinde, Iată unul cu totul aparte arătat în articolul Duhul creștin al colindelor românești, publicat în ziarul Telegraful Român 1982. E interesant de remarcat cum la un moment dat creatorul popular uită că acțiunea sa se desfășoară în Țara Sfântă și aduce evenimentul nașterii Mântuitorului pe plaiurile române. Astfel, Maica Domnului caută loc să, să nască, pângă murăș pângă murăș, în ghilimele, ca să scape de Irod, nu fuge în Egipcii, prunc în brațe că -și lua, cărăruia-și dapuca, cărăruia drept la munți, drept la munți, la munți cărunți, încheia citatul. Ca traseu al călătoriei fecioare Maria se indică Transilvania, încheia citatul. Biserica creștină a folosit metoda înlocuirii sărbătorilor și practicilor păgâne cu sărbători și practici creștine. Colindele sunt importante pentru ideile patriotice pe care le cuprind, prezentând originea, viața și obiceiurile poporului nostru, dragostea pentru glia străbună, vitejia și eroismul poporului român. Încheia citatul lector dr. Cezar Vasiliu, studii teologice 1981, serbarea colindelor. Colindele, dăruirile și alte obiceiuri de ajun și de Crăciun, sunt rămășițe de datini romane, păgâne, înrădăcinate și adoptate în înțeles creștinesc, spre a exprima bucuria nașterii. Înainte de Crăciun sunt zilele cele mai scurte și nopțile cele mai lungi, însemnând că omenirea, înainte de venirea Domnului, a dăinuit întunericul idolatriei, care a început să ia sfârșit odată cu venirea Mântuitorului și zilele se mai lunge și se mai luminează de la Crăciun înainte. Păgânii în acest timp aveau sărbătorile soarelui, care dă putere de viață lumii materiale. Pentru contrabalansarea acestor sărbători pătrunse și în creștinism, s-a instituit sărbătoarea nașterii în decembrie, căci soarele cunoștinței cu lumina sa și cu căldura dragostei sale a înviorat lumea și îi dă viață sufletească. Încheia citatul, preot Victor Aga, simbolica biblică și creștină, Dicționar enciclopedic cu istorie, tradiții, legende, folclor, Timișoara, 1935 Ciclul sărbătorilor de iarnă cuprinde și anul nou de care se leagă Plugușorul Iată ce spune Vasilea Dăscăliței în cartea Istoria unui obicei, Plugușorul, editura Junimea Iași, 1987 Ivit din substratul precreștin laic paranteză în multe din componentele sale, ca și colinda propriu-zisă, plungușorul a fost supus lent și îndelung unor presiuni religioase cu rezultate puține și nesemnificative, împăcând stângaci tradițiile creștine cu cele păgâne, încheia citatul. Preot Victor Aga scrie limpede, rămășițe de dat în păgâne romane ce s-au familiarizat în creștinism.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 Despre sărbători vezi și Telegraful Român 1979, Profesor Nicolae Petrescu, Explicarea Apostolelor dominicale, Revista Teologică Sibiu, 1994. Boboteaza Boboteaza se pare că a început să se serba, paranteză în răsărit prin secolul al treilea, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Unii sunt de părere că a fost introdus în secolul al IV-lea Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 O asemenea sărbătoare țineau și gnosticii Origen nu amintește Ziua în care se sărba era 6 ianuarie Rusaliile Rusaliile, în paranteză cinzecimea A fost introdusă ca sărbătoare în secolul al II-lea Întâi răsărit Prin introducerea acestei sărbători S-a căutat a se înlocui sărbătoarea păgână de primăvară Rosalia sau sărbătoarea Rozelor. Numele Rosalii este vechiul nume păgân. În secolul al IV-lea au fost introduse multe sărbători și anume tăierea a Domnului Isus, 1 ianuarie, întâmpinarea Domnului, sărbătoarea tuturor sfinților, nașterea și tăierea capului Sfântului Ioan Botezatorul, și în secolul al 5 lea au fost introduse multe sărbători: schimbarea la față, buna vestire, adormirea Maicii Domnului, Arhanghelii Mihail și Gavril, Sfinții Petru și Pavel, 40 de Mucenici, sărbătoarea Macabeilor. În secolul al VI-lea a fost introdusă sărbătoarea aflarea Sfintei Cruci, paranteza Iosebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 2 și 1. În secolul al VII-lea până în secolul al XI-lea au fost introduse următoarele sărbători: Nașterea Maicii Domnului, secolul al VII-lea, Intrarea în Biserica Maicii Domnului, secolul al VIII-lea, Înălțarea Crucii, secolul al VII-lea, Duminica Ortodoxiei, secolul al IX-lea, Sâmbăta Morților, paranteză Iosebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Sărbătorile în cinstea celorlalți sfinți s-au introdus mai târziu și se introduc până în ziua de astăzi noi sărbători. În legătură cu sărbătorile, obiceiurile și practicile legate de unele sărbători, redăm cele scrise de Vale Buturugă în Cartea Cultura spirituală românească apărută la editura Minerva București 1982. La pagina 13 scrie Studiul culturii spirituale tradiționale se bazează în primul rând pe supraviețuirea până în timpuri apropiate a unor credințe, obiceiuri și practici magice străvechi, alături de practicile cultice creștine care au constituit în condițiile istorice vitrege, începând de la formarea poporului român, principalul suport moral. Ortodoxismul a fost mai conciliant decât catolicismul față de moștenirile din fondul cultural originar dacoroman. Astfel, alături de rânduielile cultice creștine din ciclul vieții, au supraviețuit credințe și obiceiuri precreștine, fondul cultural originar. În felul acesta, popor român este creștin, în ghilimele, de peste 2000 de ani. Încheia citatul. A fi creștin, paranteză urmașa lui Hristos, nu-i cu putință decât împlinind condițiile puse de Domnul Isus. Luca 9,23 14 cu 33, Ioan 3 cu 3.